hirugarren lana hirugarren e, lan honetan arituko dira Beñat Zalakain eta talde bereko Sabin eta Beñat Burgi. Beñat e, Zalakain eta Sabin eta Beñate 8 txigian bertsoa osatzeko lawoinak emango dizkizuet. Lan hau bitan egin beharko duzue eta Txandaka. Guztira bia bertso Txandaka kantatuak. Beñat Zalakain hasita. Beñat Karpeta, maleta, arreta eta bisikleta. Karpeta, maleta, arreta eta bisikleta. Eskorara joateko behar dut karpeta, eta hoi era maten. E, nik daukat maleta, baina orain guztiok baxarri arreta, nahiago dut nik bada, orain bisikleta, nahiago dut nik bada. Ora in Sabin, uneen hemen ko txikian len bertsoa laboinak. Aragia, miraria, saria eta aldia. Aragia, miraria, saria eta aldia. Vegetaria noena, orain da aldia, eta behar dute jaso azaria, zeniko kela, sokela ez jatea, badamiraria, aion abai dago orain, hemen haragia, aion abai dago orain, hemen aragia. Baina zalakain, ona hemen zure lau boiak, sortziko txikian, bigarren bertsoa kantatzeko. Borondatea, atea, bakea, kalitatea. Borondatea, atea, bakea, kalitatea. Gauza bat esan oin dut kalitatea, munduan behar hori da bakea, baina horretarako behar boron datea, zabaldu behar dugu bakean atea, zabaldu behar dugu bakean atea. Eta lan honekin bukatzeko, bennat burgin, hona hemen sortziko txikian bigarren bertzoa osatzeko lagu oinak. Soldadua, burua, galdua, helburua. Soldadua, burua, galdua, helburua Eta bat eldu eta janaiz soldadua, partida hau aspaldi daukatnik galdua, patriakeri da hau dugu helburua, Antsenik galduko dut, ai, ai, ai, segidan burua.